36. Будинок уряду являв собою квінтесенцію калькутської архітектури. Побілена споруда в неокласичному стилі, з доричними колонами, віконницями і виленілою величчю, яка відзеркалювала занепад міста від столиці до провінційної застави. Якщо не зважати на оточення, його можна було б визнати прекрасним, навіть імпозантним будинком. Але поряд розташувався пишний суд, а зовсім неподалік ще й резиденція губернатора. Тож дім трохи губився. Така собі простенька стара діва, що примостилася між своїх красунь-сестер. Рівно 50 років тому, за часів, коли міська ратуша була тимчасовим пристанищем судової влади, одного з суддів убив на сходах мусульманин-фундаменталіст. І я молився, щоб сьогодні жертв біля ратуші не збільшилося. На Найспланадроу було не проштовхнутися. На сходах ратуші стояла колона солдатів у кілтах, чорна варта. А щільний ланцюг Сипаєв у хакі та офіцерів у білих одностроях калькутської поліції стримував натовп і перевіряв посвідчення особи сотень британських резидентів, які прийшли вшанувати принца. Відвідувачі вбралися в найкращий святковий одяг. Багато хто прихопив із собою британські прапори. Вони проштовхувалися вперед. Ті, хто мав квиток, заходили всередину. Ті, у кого його не було, вишиковувалися вздовж дороги або витягували шиї, щоб зазирнути у відчинені вікна і хоч краєчком мока побачити людину, яка останні два тижні усміхалася з перших сторінок усіх англомовних газет, що друкувалися в місті. Натовп білих перебував у якійсь дивній ейфорії. Вже майже рік їхньою Калькуттою, передбачуваною, упорядкованою і керували сили, які не піддаються їхньому контролю. Вулиці захопили темношкірі люди, які, схоже, забули своє місце. Але сьогодні до міста завітав їхній принц і майбутній король-імператор. І ці люди почувалися так, ніби знову повернули собі контроль. Перед лицем мінливості багато хто безсумнівно сподівався, що цей багатий ефектний чоловік, який нічогісінько не знав про їхнє життя, міг повернути час назад, до славних днів, коли Калькута була величною, а люди з буронатною шкірою знали, хто тут господар. Їхні страхи були реальними і зрозумілими. Проте я сумнівався, що цей чоловік приїхав розібратись, що можна зробити. Навіть зараз зло, якого вони так страшилися, маленькі темношкірі люди в білих капелюхах та домотканому одягу, уже збирається тисячами на Майдані, готуючись промарширувати вздовж Редроуд, щоб виступити проти них. Я повернув було до натовпу, але тут біля кордону військових зупинився екіпаж. Його лаковані дверцята відчинилися, і вийшов той американець Шмідт. Він обернувся і запропонував руку Енні, яка спустилася за ним. Я вилаявся. Підійшов до них. Янкі побачив мене і розплився в усмішці, вишкіривши безглуздо білі зуби. «Дивіться, хто тут, міс Грант!» – вигукнув він. «Ваш приятель, містер Вінгем!» Енні поглянула на мене так, ніби моя присутність стала для неї повною несподіванкою. «Ти ж прийшли зустрітися з принцем Вінгеме?» – запитав американець. Він простягнув мені руку, але я її проігнорував. «Ені», – сказав я, – «це місце небезпечне. Вам потрібно поїхати». Ені закотила очі. «Сюди приїде принцуельський семе? Це, можливо, найбезпечніше місце в Калькутті?» «Ні», – не погодився я, – «і вам потрібно їхати звідси негайно». «Не хвилюйтеся, Віндгеме», – втрутився Шмідт. «Я за нею догляну. Не дозволю завдати їй шкоди. Тут ви можете на мене покластися». Я замислився, чи не зробити щось шляхетне і не дати йому ляпаса, але часу було обмаль. До того ж, я не зможу оплатити рахунки його дантиста. Тож я не звернув на нього уваги. «Я серйозно, я ні», – продовжив я. «Повертайтеся додому. Візьміть із собою Джорджа Вашингтона, якщо хочете, але їдьте звідси, будь ласка». Схоже, вона замислилася над пропозицією. Американець лише головою похитав. Вона повернулася до нього. «Може, послухаємо, Сема?» Тут натовпом прокотилися вигуки, з'явилися бенгальські улани в червоних лівреях. За ними відкритий екіпаж із золотим шовковим шатром, запряжений четвіркою коней. Тоді ще один, без шатра, і ще одна фаланга уланів. «Слухайте, Люба», – заявив Шміт. – «додому я не поїду, доки не зустрінусь із принцом». Ряд солдатів розступився, пропускаючи процесію, і лави знову зімкнулися. Кортеж зупинився біля підніжжя сходів, і під радісні крики вийшов принц Едвард у білому однострої, увішаному медалями, та пробковому шоломі, утиканому такою кількістю стравусових пер, що вистачило б на півдюжини подушок. Дівчинка років шести піднесла йому гірлянду квітів. І з ратуші вийшла групка сановників на чолі з лейтенантом-губернатором. Принц у супроводі двох старших військових офіцерів піднявся сходами, потиснув руки важливим особам. Схоже, ми лишаємось саме, сказала Енні. Думка про те, що від газу постраждають стільки невинних, була нестерпною, а від того, що серед них могла бути і Енні, мені стало геть погано. Я подумав, чи не застосувати фізичну силу і не витягти її звідси, але сумнівався, що вона оцінить, та й шміт утрутиться. І хоча загалом мені було на нього начхати, влаштовувати бійку перед Принцем Уельським та Чорною Вартою в кілтах було б контрпродуктивно. Побачивши цих рішучих шотландців, я навіть в однострої відмовився б від будь-якої бійки. Єдина надія уникнути катастрофи – знайти Гурунга. Якщо ви не їдете, попросив я, пообіцяйте мені от що. Лишайтеся всередині, доки не розійдеться натовп. За першої ж ознаки проблем, шукайте місце, де можна сховатися, і лишайтеся там. Я за вами повернуся. На відповідь чекати я не став. Вона знову звинуватила б мене у мелодраматизмі. А натомість повернувся і побіг до кордону Сипаєв, а тоді до Майдану. Юрба збільшилася разів у двадцять, відколи я висадив не здавайся, і Майдан перетворився на Біле море, що ревіло десятьма тисячами голосів. Солдати були на своїх місцях, сторожко спостерігали за протестувальниками. Але ясно було, що справа ця марна. Зупинити цих людей, що марширують до ратуші, все одно, що зупинити приплив. На якийсь час це може і вдасться, але в кінці вас змиє хвилею. Неподалік стояла купка чоловіків у сорочках із засуканими рукавами. І нагадували вони акул, готових накинутись на корм. Не потрібні були лампи-спалахи та фотоапарати на штативах, щоб зрозуміти, що це джентльмени з корпусу міжнародної преси. Як і того вечора, коли Дас проводив акцію біля мосту через Говрах, з одного боку спорудили сцену, прикрашену триколорами і заставлену динаміками. Наразі вона була порожньою, але з динаміки влилася музика. І хоча я не розумів слова, ритмічна бойова мелодія явно мала за мету підняти дух демонстрантів. Відшукати, не здавайся, в цій давці було б важко, якби ми не домовилися заздалегідь, що ефективнішим буде, як він мене шукатиме. А втім, я був білою плямою в морі брунатних облич, і хоча шукати голку в соломі було нелегко, знайти окрему соломинку в стогу було б у мільйона разів важче. Ми зговорилися, що я повернуся опів на третю і чекатиму його біля сцени. Я пробрався крізь щільну юрму майже самі чоловіки, до музики, привернувши до себе кілька зацікавлених поглядів. Знову відчув усю абсурдність ситуації. Ці люди, народжені в рабстві, не мали нічого особисто проти мене, представника влади, яка зробила їх громадянами другого класу на власній землі. Я почувався б у більшій небезпеці, якби вирішив прогулятися по Уайт-Чепел-Роу до Лондоні в п'ятницю ввечері. Я дістався під ніжжя сцени і роззирнувся, видивляючись у морі облич «Не здавайся». І за кілька хвилин із полегшенням побачив, як він вигулькнув із натовпу і підібрався до мене. «Знайшли, батька?» – запитав я. «Так», – відповів він із кам'яним обличчям. «Він із моїм старшим братом. З тим, який вас не любить? Тепер мене ніхто не любить». «Я так розумію, переконати їх піти не вдалося». «Не здавайся», – кивнув. «Ви казали їм про газ?» «Так, вони не повірили. Запитали, де індійський терорист може дістати таку зброю і навіщо використовувати її там, де повно індійців?» «Ви зробили все, що могли», – запевнив я у відповідь, і, щоб замаскувати порожнечу, яка стояла за цією фразою, запропонував йому сигарету. Він узяв і запалив свою, а тоді й мою. Сподіваюся, ваша зустріч із Тагартом була більш плідною, сказав він, затягнувшись. А ви самі, як вважаєте? гамикнув я. Скасувати прийом принца в ратуші не можна. Тагард хотів улаштувати тут невеличку вечірку з вояками, але я його відмовив. Не здавайся, зацікавлено покосився на мене. Чому? Це чудова нагода для Гурунга випустити і прит, бо звинуватять нас. Отже, єдина надія знайти його в натовпі. Відповідати я не став, просто добряче затягнувся. На дорозі, що прилягла до Майдану, зупинилося кілька автомобілів. Перший з відкритим верхом, водієм-індусом і трьома волонтерами конгресу в хакі на задньому сидінні. За ним більше авто чорне з піднятим верхом і завішеними вікнами. Позаду стара вантажівка з групою волонтерів. Автомобілі заїхали на тротуар і рушили до натовпу, зупинились біля сцени. З першого вийшло троє пасажирів. Двоє пішли до сцени, один – до авто з завішеними вікнами. З тих двох, що крокували до сцени, один здавався напрочуд знайомим. Жодної помилки. Я бачив хлопчачу постать Дасового помічника в окулярах – Субхаша Боса. «Що в біса він тут робить?» – запитав я. «Як йому вдалося проїхати повз охорону?» «А дайте, що люди з бховані пурського відділку встоять перед хабарем?» – гмикнув «не здавайся». Я озирнувся на військових, і їхній командир, юний офіцер із засмаглим обличчям і лейтенантськими нашивками на плечах, нервував не менше за мене. Бос, як і Дас, перебував під домашнім арештом, і його присутність означала лише одне. Волонтери Конгресу повистрибували з вантажівки і вишикувалися в ряд до сцени. Задні дверцята чорного автомобіля відчинилися, і з'явився Дас у бездоганно білому дхоті і накидці. Якщо на втечу боса з-під домашнього арешту офіцери могли закрити очі, то непокора Даса зовсім інша. Це могло коштувати їм заробітку, ще й загрожувало покаранням за невиконання обов'язків. Сумніваюся, що хтось із них виявився настільки дурним, щоб дозволити такому статися. Тож виникає питання, як старий прослизнув повз охорону. Але трохи подумавши, я дійшов висновку, що це не так уже й важко. Оселя у нього завбільшки з міський будинок з такою ж кількістю входів та виходів. Можливо, і підвал є, поєднаний з іншими підвалами, як у похоронному бюро в Тангрі. Да, сміг прослизнути просто попід ногами своїх тюремників. Юний лейтенант на краю Майдану не знав, що робити. Його нерішучість впливала на підлеглих. Я без надії сподівався, що пасажиром виявиться хтось інший, але в глибині душі знав, що це дасть. І раптом усвідомив, що від самого початку знав, з тієї хвилини, коли Таггард викликав мене до свого кабінету кілька днів тому, що саме цим справа й закінчиться. Що саме нам із «Не здавайся» доведеться його заарештовувати. І я намагався уникнути цього сценарію. Не заради себе, заради «Не здавайся». Для нього арешт людини, якій поклонялася вся Бенгалія, яку він називав дядьком, був випробуванням, до якого хлопець навряд чи був готовий. Під захистом паркана з волонтерів Дас наблизився до сцени. Лейтенант і досі вагався. «Ідіть звідси», – наказав я, – «не здавайся. Я мушу зупинити це, доки не стало гірше». Він не відповів. Закляк, як статуя. «Я мушу забрати Даса зі сцени, доки наші приятелі вояки не накоїли дурниць. Вам не можна брати в цьому участі. Ідіть звідси!» Повторив я з напором, сподіваючись, що мої слова виведуть його зі ступору. Не здавайся, повільно похитав головою, як у трансі. «Не можу, Семе. Не можу, доки Гурунг десь тут». Часу на дебати не було. Натомість я видав низку вишуканих фраз, наказав йому чекати, а сам почав проштовхуватися до сцени. Дас уже стояв у центрі біля мікрофона, бо слишився біля підніжжя сходинок. Коли я дістався платформи, натовпу до мене полетіли глузливі вигуки, ніби я був лиходієм якоїсь дурнуватої пантоміми. Дас подивився на мене і усміхнувся. «Прошу мене вибачити, капітане Вінгеме», – сказав він. «Я усвідомлюю, що спричинив вам проблеми. Сподіваюся, ви розумієте, що мої дії продиктовані моральною необхідністю, а не бажанням створювати вам ускладнення». «Я міг би відповісти, що і мої дії продиктовані моральною необхідністю, необхідністю упередити потенційне кровопролиття, яке змусить його самого та його ненасильницьких послідовників загинути насильницькою смертю. Але сенсу в цьому не було». «Містер Дасе», – заявив я, – «ви заарештовані за порушення умов домашнього арешту. Я не можу дозволити вам звертатися до людей». Мікрофон перед Дасом посилив мій голос, і з натовпу полетіли гучніші коментарі. Дас поглянув на боса, посміхнувся, знову перевів погляд на мене. «Якщо ви заарештуєте мене, на моє місце прийде хтось інший», – драматично промовив він, і народ схвально заревів. «Я заарештую будь-кого, хто звертатиметься з промовою», – сказав я. Лейтенант і його вояки вже наблизились до сцени, і він у супроводі двох підлеглих почав підніматися сходами. «Візьміть цього чоловіка під арешт», – наказав я. «Простежте, щоб із ним нічого не сталося». Лейтенант, може, і гадки не мав, хто я такий, але радісно, навіть із задоволенням, підкорився моєму наказу. Дас витягнув руки, як в'язень, на якого надягають кайдани. Натовп загомонів гучніше. «Кайданок не потрібно», – сказав я лейтенанту. Під какофонію вигуків із лан своїх прихильників Дас спустився сходами і пішов до солдатів. Я повернувся туди, де чекав «Не здавайся». Минаючи чорне авто, Дас сказав щось одному з охоронців, і процесія зупинилася. Дверцята відчинилися, і з'явилася мініатюрна постать у білому сарі. «Басанті Деві», – охнув «Не здавайся». «Що вона тут робить?» Я дивився, як вона вклонилася і торкнулася ніг свого чоловіка, тоді розпрямилася, накинула край Сарі на голову і почала повільно підніматися на сцену, лишивши за спиною приголомшеного лейтенанта. «Чорт, забирай!» – вилаявся, не здавайся. «Що? Вона виступатиме!» – схвильовано пояснив він. «А ви щойно заявили людям, що заарештуєте будь-кого, хто звертатиметься до натовпу. Якщо армія її заарештує, нам кінець!» «Коли я усвідомив сказаний сержантом, мене захлеснула хвиля нудоти. Я зрозумів, що Дас пошив мене в дурні. Він не розраховував на те, що ми заарештуємо його дружину. Узяти під варту його – це одне, але арешт дружини, жінки з вищої касти і запровадження її до в'язниці – геть інше. Не пригадую, коли востаннє в Калькуті заарештовували жінку з вищих кіл». Натовп прозлютиться і дякувати нашим друзям із преси новини розлетяться містом і провінцією, а тоді й усією країною. Така образа майже гарантує друге дихання руху не співпраці Ганді. Відчуття таке, ніби я отримав удар у живіт. Коли я оговтався, зупиняти її було вже запізно. Басантидас підійшла до мікрофона і натовп замовк. Вона заговорила бенгальською. Динаміки посилювали її голос, який спочатку трохи тремтів, але дуже скоро вона знайшла свій ритм. «Що вона каже?» – запитав я. «Каже, що Даса заарештували і замість нього Марш очолюватиме вона. Якщо її візьмуть під варту, нехай вони продовжують йти до ратуші і спалять під нею іноземний одяг». З натовпу полетіли радісні вигуки, що змусило лейтенанта віддати наказу взяти жінку під варту. Двійко солдатів квапливо піднялися на сцену і заарештували її. На мить усі розгубилися. Тоді на солдатів, деякі з яких на вигляд були зовсім підлітками, посипалися образи. Я бачив, що вони один за одним міцніше стискали свої гвинтівки, лякаючись того, що можуть утнути протестувальники. Коли здавалося, що ситуація от-от зіпсується, на сцену піднявся бос і заспокоїв натовп. Він нагадав їм Дасові слова, переклав не здавайся, не чекаючи мого прохання, що вони мирні солдати, насилля не мусить бути, закликає їх марширувати до міської ратуші. Натовп почав рухатись, ніби велика тварина, яка щойно прокинулась. Волонтери крокували попереду, вели в напрямку редроуд і міської ратуші.